Щастливият принц. Един ден в Рая Бог видял, че двама от слугите му стоят и не правят нищо. И изглеждали нещастни. Ей, това тук е Раят. Никой не може да е нещастен тук. Каква е причината за вашите страдания? Няма какво да правим. Нямаме занимание и затова сме нещастни. Добре, тогава слезте на земята. Намерете двете най-хубави неща в един град и ми ги донесете. И така, Божиите слуги слезли от рая на земята. В центъра на града имало красива статуя. Цялата била позлатена. Очите й били направени от сини сапфири. На колана й имало безценен рубин била поставена да показва на всички как да бъдат щастливи. За това я наричали щастливият принц. О, детенцето ми, ти що плачеш? Трябва да си щастлива също като щастливия принц. Скоро дошла зимата. Слънцето залязло и малко птиче си търсило под слон за през нощта. Прелетяло близо до статуята и си казало – тази нощ мога да остана в краката на статуята. Тук няма да ми е студено. И птичето наистина останало там, свито в краката на статуята. След малко отгоре му паднала капка вода. Птичето погледнало към небето, но то било ясно. Откъде се взе тази капка вода? Не вали дъжд! После върху него паднала втора капка. Птичето се изненадало. Решила да си намери друг подслон за нощта. Щом се измъкнало, погледнало статуята и каква изненада, статуята плачела. Хей, защо плачеш? Ти си щастливият принц? Не, вече не съм. Защо? Какво остана? Докато бях жив, бях много щастлив. Живеех в двореца и никога не излиза. Играех си в градината по цял ден, а вечер танцувах. Бях като всяко друго човешко същество. Имах и сърце, както имате всички. Прекарах целия си живот в дома си и никога не опознах света извън стените на двореца. Бях доволен от своя малък свят, за това ме наричаха Щастливият принц. Но сега вече съм мъртъв. Сложиха ме тук, високо над града, и аз виждам другата страна на монетата. Виждам хората и техните страдания. И макар сега сърцето ми да е от метал, пак усещам техните тъги, за това плача. О, а сега защо плачеш? Виждам една жена, която живее малко извън града. Бедна и няма храна за детето си. Широк е за една от придворните дами на кралицата, за бала в двореца. Момченцето плаче, защото е гладно и болно, но жената няма с какво да го нахрани. Може да му предложи само вода от реката. О, колко тъжно! Може ли да занесеш червения ми рубин на жената? Тя има нужда. Но аз трябва да тръгна за Египет. Всичките ми приятели вече отлетяха там, защото тук е зима, а в Египет ще бъде топло. Моля те, направи ми само тази услуга. и нощ, а утре сутринта ще отида при онази жена. Благодаря ти, приятелю. На сутринта птичето взело червения камък на принца и поело в посоката, която той му показал. Птичето пролетяло над града, после и над двореца. Видяло няколко момичета да танцуват, а една красавица стояла на прозореца мисля да си получи роклята до ден или два. Защо тази жена ще е толкова бавно? Птичето прелетяло над града, преминало над реката и стигнало до селото, където видяло жената заспала в малката си къщичка. Птичето оставило червения камък на масата. После запърхало над леглото и над момченцето. Въздухът се раздвижил от крилете му и детето заспало дълбоко. Птичето се върнало при принца По време на обратния път към града Птичето слязло до реката, защото било жадно Докато пиело вода от реката Го видял един писател и си казал О, това птиче още е тук Не е мигрирало никъде на топло Останало е да се бори с климат, който е неподходящ за него Аз трябва да се получи от него Макар да съм гладен първо трябва да довърша своя разказ. Пичето се върнало при принца, а писателят се прибрал в къщи, унесен в мисли за своя разказ. Странно, някак ми е топло, макар че отвън е студено. Това е топлината на доброто дело, което стори днес. Да, имаш право. Аз ще отлетя за Египет утре. Не отивай, моля те. Ще ти поискам още една услуга. О, не! Сега какво има? Много далеч от града виждам писател, който пише разказ. А не може да го довърши и умира от глад. Няма с какво да си запали и огън. Живее в малка стаичка на един таван. Тогава какво искаш да направя? Земие е едно от очите ми и го дай. То ти. Това не мога! Моля те, направи го! Това е безценен син камък от Индия. Ще помогне на писателя да живее добре. Хубаво! Какво стана при теб тази нощ? И утре сутринта ще отида при писателя. На другата сутрин птичето взело едно от очите на принца и полетяло към дома на писателя. Лесно намерило къщата и влязло през една дупка в покрива. Писателят седял на масата с наведена глава. Птичето пуснало синия камък на масата и отлетяло. Писателят погледнал камъка. Дали това е подарък от някой от моите читатели? Благодаря ти, мои анонимни приятели. Писателят бил щастлив, че получил ценния син камък. Щом луната изгряла, птичето се върнало при принца. за Моля те, може ли да остане сме още една нощ? Пинце, тук ще дойде зима. А в Египет ще бъде слънчево и топло. Трябва да отида там. Моля те, остани да спасим живота на едно момиченце. Животът на момиченце ли? Да, на площада да има едно момиченце. Тя продаваше яйца, но всичките паднаха и се щупиха. Момиченцето не спечели пари, които да занесе вкъщи. Баща и ще я пребие, ако се прибере без пари. Но как точно искаш да й помогна? Вземи другото ми око и го дай на момиченцето. Баща и ще спечели много, като го продаде. Така няма да кара малкото момиче да работи. И ще го изпрати на училище. Ще да остана при теб, но не мога да взема и другото ти око. Ти няма да можеш да виждаш. Моля те, направи го, моля те. Птичето много се натъжило, когато взело и другото око на принца, отнесло камъка при момиченцето и го пуснало в ръцете й. Момиченцето било щастливо, като видяло камъка. А, какво красиво малко стъклце! И тя затичала към къщи а птичето се върнало при принца. Много му било мъчно за принца, защото той вече си нямал очи. Ти си добър принц! Аз няма да ходя в Египет! Не, моля те, сега отлитай за Египет. Ще ти е много трудно да оцелееш тук през зимата. Не, аз няма да те оставя! И птичето останало при него разказвало истории на принца, за да го забавлява. И принцът бил щастлив да го слуша. О, приятелю мой, моля те, обиколи града и ми кажи какво става тук. Тичето полетяло над града, за да разкаже на принца каквото види. После се върнало при принца. Богатите се забавляват, ядат и пият в домовете си. От друга страна, Бедните хора всички гладуват и си търсят подслон. Видях няколко малки деца, на които има много студено. Бяха се скрили под един мост, но стражите не им позволиха да останат и там. Аз целият съм покрит със злато. Вземи го и го раздай на бедните. Ах, те не бива да страдат. Птичето с в взело цялото злато от тялото на принца го разнесло на нуждаещите се. Всички се зарадвали на златото. Сега ще си купя хляб. Сега ще си купя хляб. Сега ще си купя хляб. Ще си купя хляб. И после завалял сняг. Целият град потънал под снега. Птичето не могло да понесе силния студ и една нощ умряло. Когато на другата сутрин принцът разбрал нещо изпукало вътре в него, смъртта на птичето разбила металното му сърце. Когато хората видели мъртвото птиче в краката на принца, се оплакали от това. Няколко служители дошли при принца. Принцът не изглежда ли грозен? Да, повече прилича на просяк, не на принц. Ай, това мъртво птиче в краката му. Ууу, а кой ще изчисти това? Мисля, че трябва да махнем статуята от тук. Ще сложим друга на нейно място. Те махнали статуята и я запалили. Но разбитото сърце на принца не изгоряло. И те просто го изхвърли. След няколко дена, божиите слуги се върнали в рая с две неща, и ги предложили на Бог. Какво сте ми донесли? Носели му едно птиче и счупено метално сърце. Бог ги попитал, защо това са двете най-хубави неща в града. Слугите му казали, че сърцето било на статуята на щастливия принц. Вие свършихте добра работа. Наистина това са двете най-добри неща. Ще ги сложа в градината си. Птичето ще пее прекрасни песни. А щастливият принц ще живее в моя златен град!